Завернути назад до острога 150 верст, Та з якими очима королівський краківський і сенатор Януш Острозький дає наказ військові повертатися через ожелець хто повірить? Повірять у щось інше Ставати ж серед зледенілих полів табором без вогню і наметів, пропасти зовсім. Під ранок, напевне, візьме мороз. І не один вояк до землі примерзне, так що вранці ти його і шаблею не відколупаєш. До того ж, козацькі гармати можуть бити і уночі. Виходу не було. Доки не потемніло, треба ризикувати. Януш звівся на стременах. Скляні крупи гусарських коней і слюдяні обмерзлі вуха свого коня йому ще виднілися, хоча і їх вже притрушувала сніжком сіра сутінь. Януш викинув над головою палаша, і, чадячи чорним димом, у повстяне небо влипла жовта ракета. Першими, як було й домовлено, з лівого крила, огинаючи п'ятку від річки Гнилоп'яті, рушили клусом легкі драгуни. Він бачив хитливі на снігу лінії, та через якусь сотню метрів і їх заслонила від нього темінь. «На правім крилі, де були ополченці і сотня батькового сотника Наливайка, теж пожвавішало», – Януш повів гусарів. Підколені острогами коні ожили та збадьорилися, сміливіше стали заганяти у літ підкови і, набираючи хід, звично почали гристи кисле залізову дил. На спинах гусарів гострою ламко затріщали зморожені крила, і гусари закляті й посинілі стрепенулися й собі, витягли палаші і ліктями притисли до боків піки. Ожеледь проникала під панцири на колінники, на рукавники і кіраси, зводила ноги, руки і шиї до судоми, тож дехто з гусарів їхав з перекрученою в сторону Польщі головою. Під пахвою Януша щось засвербіло. Він зняв рукавицю і поліз рукою почухатись. Та лиш торкнувся до кираси голим пальцем, як палець до заліза прилип, і коли Януш, мов обпечений, відсмикнув його, на кирасі лишилася від пучки шкірка. Такого морозу та ще й звідлигою Януш пригадати не міг. Він залезав пальця, встромив руку в рукавицю і знову втопив очі в посивілу від сніжка темінь. Де ж все-таки його розвідка? Послана наперед, уже друга, розвідка не поверталась. Або заблукала, або ж ускочила у козацьку пастку, бо козаки без пасток, на хитрощів, негодні жити. От і зараз не можуть вони залізти серед поля в сніги і лежати у кожухах під снігом до тієї пори, поки на них не наїде і не наступить ногою драгунський, приміром, кінь. Тоді вони з-під снігу тільки хоп коня за ногу і за горло того, хто на коні сидить. При усьому холодному розумі розрахунку запорожці непередбачені у поводженні, швидкі на вигадку, ці степові севрюги з неабияким умінням приладнуються до життя». Про їхні витівки Януш чув не лише від свого товариша, черкаського староста Олександра Вишневецького, що старостує якраз на пограниччі із землями Запорізької Січі, і звідав козацькі повадки на собі, а й з розповідей турецьких послів, бо хто-хто, а турки при Чорномор'ї мали вже не одну з козаками справу. Переб'ють було козаки на конях підкови задом наперед і скачуть куди треба. Очаківський паша, дивлячись на сліди з-під підків, женеться за ними в один бік, а козаки на тих перепідкованих навпаки конях смалять геть в іншу сторону і вже, дивись, заходять паші у спину. Розвідка не поверталась, і Януш нервував, хоча де була п'ятка, і саму п'ятку йому показувати не треба було. Це його Янушеві землі, які наділив йому батько. Ще десять років тому, будучи волинським воєводою, він свої землі, свою державу всередині батьківської держави виїздив з краю в край і знав на пам'ять. Він любив панувати і любив знати свою панщину. Та одне діло – провітрюватись по своїх землях розімлілим на сонці літом, чи літом бабиним, коли пахнуть грибами й хмари, і ти світло сумуєш – за дитинством і юністю А інша річ Коли ти по своїй же землі Ідеш із військом Косинського він наб'є на палю, А запорожцям намилить шиї І намилить так щоб десятому заказали до нього дорогу Хочуть жити Нехай йдуть на свою січ Варять юшку І не рипаються Отак і інакше бути не може Амен. Януш склав губи рурочкою і подов на темінь. Сніжинки перед вусами роздмухувалися, а темінь стояла. Вона, як темніла перед вусами, так і темніла. Януш відчував бурлаком, що невидимі йому козацькі прискалені очі пасуть його військо, чатують. Лише де очі, і звідкіля вони його стережуть. От чого Януш не знав. Їхня зачаєна присутність прямо таки струмувала на нього з молодого лютневого темновиння, і він, погорблюючись, уявив, як десь попереду і снігів уже зводить козак рушницю і цілиться йому межи очі. Януш замигав і обтер рукавицею скляного лоба. Кінь під Янушем насторожився, шкіра на нім стала стискатися. Форкнули, ніби зачувши вовка, гусарські коні. Драгунів і ополченців сотне наливайка втягнула темінь, але звідти зринав кінський стривожений храп. Коняче безпомильне передчуття небезпеки і смерті.